Euskal Elkargo berriaren funtzionamendu nagusia bi egituretan argituko da. Hago eta bostkidez osatuko den kontseilu eragilea, eta batez ere prestaketalanak eginen dituen kontseilu iraunkora irutano bederatzi autetxiez osatua. Ez bada initzen ondutik, kontseilu iraunkora jendetzaren arabera osatua izaitia finkatua izan da, eta autetxiko burua lehengo erri elkargoka salikatua izanen da. No diren kontseilari hautagai horiek ezta badatua izan da edo izaiten da oraino asteguntan lehengo elkargo bakotsan. Bainan larun batuntan dira hautatuak izanen bozkaz. Ega nahi du, beste hautagai batzu ere izaiten alko direla. Hori egan dio pantsika gure lankideari,garazibaiggorko Egi Elkargoko president ohia den behinña tagabiek. No nait no, egita da. giroro onartu dula, beraz egikargoak. Prezentatzen utena. Beste erri elkargoo siak. Herburu seinen ut. Baz, bon. Ado, štua da hori? Baila, akkida da dena. Baila, dianik, bagdare, haipatudu. Baz, bagdare, kopile do, batzorri. Kopile oztan, baz, mm. bagdare, berriz Uh, Eri elka gor prestatzen dutena, behar da, boskatu. Bestenaz, uh, bon, egia, uh, hidu horten dako da, eta uh, bon, uh, gauzak, aztetik, uh, banimadu, uh, konfientxe egiten bat beste bon, ez da errez izen, eta da nik ez da errez, baina, gero, noro nahiak prezentatzen handela. Baina, bon, uste, uste xe horik, xantzak utik ilan, baina da, darbatten ikusiko.